Pahet desallahu alaihi wasallam i lutej Allah subhanahu teala thoshta Allah me ni udh dhe me elim ilmin la yfa. O Allah, qepë mbrojtje prej dijes lu patobishme. I dashuri trafsutim thot kërkojini Allahut dijet e dobishme dhe kërkojini Allahut t'ju mbrojë prej dijes së patobishme. Ka thon dietar dijet dobishme është ai dije e cila vendos në zbotim. Dhe dija e patobishme është ai dije e cila nuk vendos në zbotim. Kur njeriu mëson diçka dhe nuk e zbaton atë Kjo është e qëquot dje e patopishme E cilë në të vërtet është shkak për shkatërimin e njërjut Të ka mbasë më në të arët të minë qëkinjit Ka të një një kajin Allah me shëroht Djetarët janë tre I pari është e një cili E ka ndryquar vetën e ti me dritën e djes Edhe ka ndryquar njerëzit Me dritën e djes Ky thot, është për trashëgimtarëve të profetëve. Edhe i dyti është një person i cili e ka ndriçuar veten e tij në drejtinë e dijes, por nuk i ka ndriçuar të tjerën me dije. Po të ky, nëse nuk i le mangët detyrat që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, atëherë shpresohet që të çfotoj për veten e, e tij. Edhe i treti është ai person i cili nuk është ndriçuar në veten e tij me dijen e tij. Domethënë kur ndër shumë dijen e tij që ka mësu dijen, por s'e ka zbatuar të Dija nuk i ka dhëmë dritë Për qikuar rrugën Gjithashtu nërmalisht nuk ka ndërshuar asë tirit Me ta Thot dije <divene> këti personi është shkak për dënimin E titi një gjëkimit Profeti S.A.V. ka të reguar një shembul Shumë të bukur Për atë personi cili Për për për që të mësojnë njërëzë të mirën Po ari në këzbatonë të vetë Thoë profetisë sënë Allah Alin sëllëm, hadithin e sakti Këtësini ka saksuashin halëmbani Thoë të cilika, saksuash, Thot, Shembuli ati djetari thili, khairin, ti, shembuli i, qiririt, I cili u amëson njërëzë Kherin, por haron vëtën e ti Erësi shembuli I qivirit I cili Ndëritshon të tjërët edhe djeg vëtën e ti Sa shembuli Bukur që është ky shembuli profetik Dhe shembulja ti djetari i cili i ndryqon dhe më përpishet të mundu jemi njëzë dhije por nuk dhe njëzë dhije në vetën e ti këmëson njëzë e khajrin por haro vetën e ti është i shembulja që njëzë i cili e djek vetën e ti por të ndryqon të tjertë Edhe kjo person unë atërgoj njëzë e khajrin nësë zbatonat e vetë por të ngritur edhe më shumë argumentin këndë vetës ti për para Allah dhe në një